היפופוטן! או, אני רואה שפתחו פה חנות מתנות לגבר חדשה בוא נכנס, כן בבקשה! מה העניינים? גבר! באת לקנות מתנה בחנות לגבר! כן, מה יש לך להציע לי? רוצה גלובוס? מה אני צריך גלובוס? פה זה מתנות לגבר, אתה גבר, אתה, גלובוס. אתה באחור, תגידו, גלובוס. לו גלובוס, זה לא זה מרובש שחור עם סיכות? כשאתה מכניס את היד, אז יוצא בתל שני הצורה של היד שלך בסיכות. תשמע, אני לא בטוח. תשמע, אתה רוצה שהבחורות מאחורי הגב שלך יגידו, אירית, את שומעת? מה, אין לו מתכהן להכניס את היד שיוצא סיכות? אין לו מתכהן? קח את חגוש הים, תפס להם בפרצוף. אני מחפש משהו קומפקטי. אתה רוצה כדור זכוכית ענק עם חשמל כחול בפנים? איזה חשמל? אתה שם את היד על תגיד לה, היה יקר? היא תצעק, אין לו גלובוס, אין לו מרובנסיקות, תשים את היד, כדור חשמל זה יקר. טוב, תביא איזה דגם של ספינה, נרגע קצת. יש לך ספינה? לא. חרב ענקית יש לך? לא, אין לי. איך אתה מסתובב בלי ספינה ובלי חרב? אתה קורא לעצמך גבר? אתה שירת בצבא בכלל? כן. איפה היית בצבא? בגולני. פרויקה, המח"ט של גולני, נכנס אליי לפני שעה, הזמין 100 גלובוסים לכל חכה שיהיה צלצול? הלו גבר! מי זאת? אישה? יש שם איזה בן אדם לדבר איתו? אין, טוב מה את רוצה? משלוח? אמרתי לו, אני צריך למחר 200 ו ו-150 מנהרות לבה בשביל המחד של הצנחנים ושיהיה חרוט עליהם גבר נשאר גבר מהגבר! טוב, את תזכרי? את יודעת לכתוב? אני אתקשר עוד שעה להזכיר לך מקווה שלא תהיה שם, ביי הייתי? מה איתי? ש... מה? מה, מה אתה מציע שאני אקח כבר? מה אתה רוצה? מה התקציב שלך? אני חשבתי על 80 שקל. 80 שקל? תלך לשילב, תקנה שם צעצועים, ואת המגזין גבר תעזור לי, אני אישה מטומטמת. מה שתגיד לי אני קונה. סתגל, יש פה שחמט משיש. זה שוורצנגר היה פה, קנה את זה, ובתמורה קיבל השיגה, זה גבר קשוח! תלון הבא קנה אצלי מחשב הון רדיו שעון בצורת מכונית בתמורה בעט לי בראש ושרף לי את החנות איזה גבר אחר כך התקשר לבית חולים והביא לי מתנה זוג אקדוחים עתיקים מוצלבים על הקיר תסתכל ג'אמה מה כתוב שם? תסתכל תראה מה כתוב גבר מחלים מהר מהגבר זה לא ברור הוא כתב את זה עם חרב עתיקה מאוד תסביר לי אחת ולתמיד מה אני צריך לעשות בשביל להיות גבר להסביר! בבקשה! עשרה מי עשרה! אני גבר עשרה מנורות לבא, תשעה כדורי חשמל, שמונה דיגמס ספינות, שבעה חרבות, שישה גלובוסים, חמישה מצית ענק, ארבעה רדיו שרון, שלושה ארנק מאור, שתי לוחות שחמט, אחד מתקן סיכות, מכניס את היד יוצא צורה של היד שלך בצד שני. כל הכבוד לך איזה גבר! אה, <חצווה> אחת <מיגבר> חד עשרה! אני גבר! חד עשרה, פיידאוט, עשרה, רגע, לא טובה, תשקר היפופוטם! שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il